Примітка, дивись но. Ну. Вона вказала до ціна Сагайду, що сидів біля вікна. Ти видиш, хто завітав до нас? Вона вимовила це таким тоном, немов Сагайда їм доводився близьким родичем, якого обидві давно чекали. Ти не впізнаєш його? Таже це руський. Юлічка якусь мить дивилася мовчки на погони та ордени Сагайди. Потім раптом стала на ноги вся, просяяла. «Братку!» Вона трималась рукою за матерне плече, боячись впасти. Сагайда підвівся і, густо червоніючи, пішов їй на зустріч. «Я покличу лікаря». «Не треба лікаря, братку. Найліпші ліки вже маю. Достатечні маю». «Відчиняйте, мамо, всі вік на досаду! О, яка там сьогодні весна! Яке сонце ласкаве!» Хому в цей день бачили скрізь. То він стояв на дверях парового млина і відійствував перед словаками, голосно радячи їм «Суспілити підприємство для народу!» То сидів, розпустивши вуса за столом у садку Католицького попа, і поплюжив завіщись перед ним Папу Римського, то нарешті водився по селу з захмелілими хліборобами та нахвалявся поділити чиїсь грунти. Нарешті чутка про все це дійшла до вух майора Воронцова, і той наказав негайно викликати йому Хаєцького. «Дай такому волю, то він на завтра тобі колгосп організує». Думав Воронцов про подаляка, а ти маєш девізії за нього пилюлі ковтати. Незабаром Хомас з'явився на виклик. Він прибув не сам, а в супроводі цілого почту місцевих селян, з якими, видно, встиг десь для міцної дружби почастуватись сливовицею. Словаки вже запросто кликали його на ім'я, як свого односельчанина, і розмахуючи руками клялися, що обрали б Хому своїм прематором, якби він залишився тут. Прематор – це що? Голова ради? питав Хома, і запевняв своїх нових друзів, що його, мовляв, на такий пост і вдома оберуть. Його самовпевненість веселила Словаків. Усе це були переважно літні, статечні газди в креслатих капелюхах та з люльками в зубах. Їм не треба було перекладача, бо словацька мова, як відомо, дуже споріднена з співучим подільським діалектом Хоми. Крокуючи вулицею, Подаляк метав жартами наліво і направо, а словаки, весело юрмлячись довкола, на ходу зазирали йому в рот, виловлювали кожне сказане слово. Коли мій товариш Майор буде мене занадто вже розпікати, то ви підтримайте, навчав Хома приятелів, тягніть за мене руку. Будьте живими свідками, що, мовляв, Хома нас нічим не кривдив. Біля двору, в якому розташувалась політчастина, Хаєцький зітхнувся з Воронцовим. Майор саме вийшов з воріт з кількома озброєними юнаками. Вони були в картатих піджаках та в гетрах з червоними партизанськими стрічками на капелюхах. Юнаки щось жваво розповідали Воронцову про стьопу з Руська. Забачивши Хаєцького, майор зупинився. Розповідайте. Суворо звернувся він до мінаметника. Чию ви там землю зібралися ділити? Може, маєте тут свої власні угіддя? І хто вас взагалі уповноважував на такі речі? Хома, вистрончившись, якусь мить поїдав майора очима, намагаючись вгадати настрій начальника. «Совість мене уповноважувала товаришу гвардії майор. Нарешті, впевнено, випалив він. Це йшлося про землю тих зрадників, що з німцями вивтікали. Тугардисти, тісовці, поліціянти. Дружно загули словаки. Тікали би вони до своєї могили». Не буде їм нашої землі. Примітка землі землі, най їм Гітлер дасть, коли має. Хома підтриваний цим одностайним хором одразу підбадьорився і, видно, не почуваючи на собі ніякого гріха, сміливо правдався далі. Навіщо б я мав їхні грунти ділити? Хіба ви, Словаки звернувся він до своїх приятелів, самі не годні впоратися? Хіба ви дозволите воргам народу повернутися з під німця та знову посісти оцілани? Ні, ні, не дозволимо, пане Хомо, збуджено загули Словаки. Я, товариш у гвардії майор, тільки радив їм допіру як ліпше. Що ж саме ви радили? А моя рада була така: оброблені та засіяні лини розподілити між партизанськими вдовами та матерями. Тут є навіть такі сім'ї, що їхні сини в генерала свободи воюють, а з незасіяного клина заможнішим нарізати, які власне тягло мають. А щоб не було ніяких нарікань та перекручень, то треба обрати комісію, таку, як наш комнезам був. Чим ти йому заперечиш? думав усміхаючись душі Воронцов. Непогано розсудив, чорт візьми. Всі ці питання хаєцькі. Будуть розв'язані органами нової цивільної влади. Я певен, що тут обійдеться без вашого втручання. Товариші Словаки самі пораються з такими справами. Як ви скажете, товариші? Приязно звернувся Воронцов до свідків Хоми. Впорайтесь? Впораймось, пане майор. енергійно закивали вусами селяни. От бачте, Хому, посміхнувся воронцов. Виходить, ваше втручання в такі речі непродумане і навіть зайве. Товаришу гвардії майор майже інтимно звернувся Хаєцький, миттю піймавши знайомі іскри веселий веселій приїзні в очах майора. Та чи я дуже втручаюсь? Де є годину все втручатись. Але якщо мене люди зо всіх боків шарпають, розкажи, то поможи і порадь, то мушу радити. «Хіба ні?» «Ти, — говорить, — хома, вже Академію соціалізму пройшов, а ми тільки за парту сідаємо. Ти он, яку практику маєш за плечима, а ми ще тільки першу борозну йдемо. Тож мушу людям пособити, свій досвід передати». Воронцов ледве стримував усмішку, дивлячись на розпаленого хому. Пригадалося майорові, як торік в Альпах товариші витягували Хаєцького канатом на стрімку скелю. А зараз падку мій падку уже сам витягує інших. Гаразд. Тільки це не все. Тепер за папу Римського почнеться, догадувався Хома, помітивши, як майор знову нахмурився. Хаєцький мав підозру, що взагалі ця тяганина Почалася через попа, з який він сьогодні пив чарку, а потім жорстоко посварився, не зійшовши з ним поглядами на папу римського. Треба було, мабуть, зовсім не чіпати того кляузного попа. Зсукати б йому долю при зустрічі, як мати колись вчила, та й піти собі геть. Може, це й за бобони, але допомагає напевно. Мало не всім чорнорясникам Європи хома вже... Пересукав дулі, щоб нічого лихого не сталося, а цього пощадив, та й здобув собі халеки. Звичайно, що це саме він наскаржився замполітові. Либонь розповів, який на хвалки посилав Хома папі Римському, сидячи за поповим столом. Зараз почнеться, тримайся, Хомо. Однак майора цікавило зовсім інше. «Доповідайте, як ви там у млині порядкували?» «Мусив, товаришу гвардій майор», – чесно доповідав Хома, зрадівши, що найголовніше, на його думку, небезпека минула. «Мусив, бо власник того млина в Австрію п'ятами накивав, а в людей мливо кінчилось. Як бути? Треба, виходить, суспілити підприємство? Я їм прямо кажу, «Суспільте». Накуйте жорна по-новому, та й пускайте на здоров'я. А то, правдиве моє слово, Юрашу, апелює Хома до одного із своїх явних прихильників, що стоїть поперед інших. О, Хомо, задоволено відгукнувся Юраш, суспілимо для народу на його мамі. Воронцов переглянувся з юнаками-партизанами, які весь час весело спостерігали цю сцену, і всі разом засміялися. А невгамовний Хома, розходившись, уже допитував іншого. Штефане, то я думка. То так має бути? вигукнув Штефан, присадкуватий, войовничий, видно, готовий хоч зараз взятися за байтієвого млина. То буде демократична справа. Францішку, а ти чому мовчиш? Ти за? «Айно?» – рішуче тупнув босою порепаною ногою Францішек. «Айно?» – примітка. «Айно?» так – так-так. «Айно?» – підхопила в один голос решта селян. «Чуєте? Всі кажуть «файно», – резюмував Хома. «Народ хоче. А коли народ чого-небудь захоче та дружно візьметься, то вже так і буде. Клянусь на свої діти». Воронцов незабором відпустив подаляка, не наклавши ніякого стягнення. Однак серйозно попередив, щоб надалі Хома не брався розподіляти землю, яка йому не належить. Хома запевнив, що на його мамі лінії не перегне. А годину пізніше він уже господарював у роті. Мав собі тут чимало клопоту. Офіцери щойно провели кількох бійців молодшого поповнення, і Хаєцький, здійснюючи свої старшинські права, мусив вишикувати їх і проінспектувати. Іван Антонович, лейтенант Черниш і всі обслуги, пересміхаючись, чекали, як хома буде струнчити новачків. А він, бровою не зморгнувши, поважно обходив шаренгу. І ні в року йому знав, з чого почати. Передусім став екзаменувати новоприбулих. Четверто завчили вони на пам'ять номери своїх автоматів та карабінів. Потім страмляв пальці кожному за ремінь. Шарпав до себе та визначав, чи досить туго підперезані орли. Залишився вдоволений. Те, що номер карабінки завчив, це одне добре. Те, що погони на тобі сидять, як влиті, литі, Це друге добре. А те, що вигляд маєш молодецький, Це третє добре. Таким будь, закликав хома. Маєте і надалі пильно за собою стежити, Бо в мене охляп не проживеш. За перший гудзик даю мораль, Другий уже накладаю стягнень. Зірки на пілотках, щоб сяїли від вас на двоє гін вперед. Зрозуміло? Іншого я не визнаю. Адже ти не якийсь там собі айнцвайн, ти великий чоловік. На тебе світ очима приде. Стежить, як ти сів, як устав, як рушив, як пішов. Все це мусити собі назавжди взяти в тямки та й тримати голову високо. «В нашій мінометній нема таких, що вуха по землі тягають. В нас такий народ, що сам на чужий вуха наступає. Ясно всім?» «Ясно». «Не чую». «Ясно». «Розійдись». Новаки сипунули в ростіч. Однак хомі здалося, що вони розбіглися не досить прутко. е е хіба так гвардійці розходяться?» Гвардійці розскакуються, як пружини. Становись. Новоприбулі знову вишикувались. Розійдись, становись, розійдись, становись. Під уже річками котився по червоних міцних обличчях новаків. Нарешті Хома змилувався. Гаразд, отак, щоб завжди. А зараз підете зі мною на склад. Я одержу обмундирування. А ви принесете, бо мінометному старшині носити на плечах тюки не положено. Звістка про літнє обмундирування викликала захоплення всієї роти. Що власне сталося? думав Сагайда, крокуючи вулицею Грінави. Чому тобі такою особливою, багатозначною видається оця сьогоднішня розмова в словацькій хаті?